Унези дни ще се съкратят 21 беседа от том 8 на серията Сила и Живот Държана от Учителя на 18 май 1924 година Унези дни ще се съкратят Но заради избраните Унези дни ще се съкратят. Матей, 24 глава, 22 стих От детство до старини, човек все трябва да учи. Това е естествен метод. Докато малкото дете се учи от майка си и я слуша, работата върви добре. Когато стане възрастен и остарее, Човек започва да мисли, че всичко знае и не слуша никого, но работите му се влушават. Като погледнете живота на възрастните, виждате, че и те са като децата. И те правят много пакости, които трябва да се поправят. Един виден български чурбаджия от село Николаевка е имал дете, което често правило пакости. Като виждало как вършеят харманите, Момчето си казвало, и аз искам да направя такъв харман в къщи. На един празник, на велик ден, майка му и баща му отишли на църква. Детето останало само и си казало, ето случай да изпълня желанието си. То отворило курника, където майката държала затворени 12 мисирки и ги подмамило с малко царевица да влязат в къщи. Взело един къмшик и започнало да ги гони из стаята. Мисирките хукнали да бягат, но нямало откъде да излязат. Удрили се в позорците, кракали, летели из въздуха, изпочупили чаши, чини, и вдигнал се голям шум. И момчето от своя страна викало, крещало, чувало се и в съседните дворове. На път за църквата една от съседките чула шума и се отбила да види какво става. Разбрала, че момчето е причина за това, и като видяла майката в църквата, казала й, — Ова става голямо увеселение. Какво увеселение? Не зная точно какво, момчето ти върши нещо. Майката се върнала в къщи, и какво да види? Детето й с камшик в ръка гони мисирките. Като я видяло, то веднага избягало. Майката се ужасила, виждайки с чаши, чинии и стъкла... И мисирките, които се влъскат, за да излязат вън. Казвате, глупава работа да вкарам мисирките в стаята. Нима и вие не сте вкарвали вашите мисирки в стаята си? Нима не сте чупили стъкла, чаши и чинии? Същите пакости правят и възрастните, само че понякога са готови да признаят грешките си, а понякога не ги признават. И тутък си след скръпта на унези дни, Слънцето ще потъмнее, и Луната няма да даде светенето си, и звездите ще паднат от небето, и силите небесни ще се поколебаят. Стих 29 Някои ще тълкуват тези стихове буквално. Например, звездите от небето ще паднат на Земята. От гледището на съвременната наука това е абсурд. Как ще паднат звездите? Възможно ли е Слънцето да потъмнее и Луната да не свети? Да оставим този стих на страна и да дойдем до звездите. Казва се, че тези звезди са хиляди пъти по-големи от Слънцето, а Слънцето е един милион и половина пъти по-голямо от Земята. Ако тези звезди паднат на Земята, къде ще се съберат? Следователно, това са фигури на речта. Звездите, за които се говори в стиха, не са унези, които Бог е поставил на небето. Като се казва, че слънцето няма да дава светлината си, това е символ. Като се казва, че луната няма да свети и силите небесни ще се поколебаят, и това е символ. Който не разбира този вътрешен език... Като малкото момче ще вкара мисирките вътре. Ще даде едно тълкуване, че да става каквото ще. И сега светът е пълен с тълкувания, които не се сбъдват. Но има и такива, които се сбъдват. Всяко нещо иде с времето си. Казваме, че някои неща са случайни, когато не сме изчислили точно времето на тяхното сбъдване. Това значи, че сме ги очаквали по-рано, а те са дошли по-късно или сме ги очаквали по-късно, а са дошли по-рано. В случая грешката е в нас, в нашите разбирания. Заради избраните у дни ще се съкратят. Кои са тези дни? Дните на скръпта. Кои са избраните? Умните хора. Днес хората считат че благородникът е избранник. Но не е така. Човек може да е роден като царски син и да не носи благородното в кръвта си. Той не може да се роди философ и още от люлката си да се занимава с теорията на Кант, с морала на Толстой или с учението на Христос. Трябва да учи дълго, докато дойде до тълкуванията. Следователно, всеки трябва да учи, и каквото придобие, то е същественото за него. В наследство на никого нищо не се дава. Когато говорим за условия, разбирам, че на човека са дадени всички възможности. Хората не се раждат учени, но се раждат с възможности да бъдат такива. И умни не се раждат, но се раждат с възможности да бъдат умни. Не се раждат добри, но с възможности да бъдат добри. Всеки човек трябва да работи, да развива вложените в себе си възможности. Само така той ще създаде от себе си това, което възможностите изискват. Заради избраните, унези дни ще се съкратят. Кои са избраните? Това са умните хора. Когато умният дойде в къщата ви, веднага ще съкрати страданията на вашия дом. Имате болна дъщеря или болен син и болестта може да продължи дълго време. Могат да минат месеци, да се изразходват големи суми, да се понесат големи страдания. А влезли в дома ви умния човек, той ще ви препоръча някакво лекарство и в продължение на една седмица страданията ви... Ще се съкратят. Търговец си. Работите си са объркани. Имаш да плащаш много полици, поради което положението ти е притеснено. Изведнъж ти идва на ум да построиш железница от Чикаго до Бъфало. И започваш да строиш. Но нямаш средства да я довършиш. Не ти достигат парите. В това време друг милионер строи една линия, с която ще те съсипе. Мислиш, но нищо не измисляш. Не знаеш как да се помогнеш. Най-после си казваш. Нищо друго не ми остава, освен да си тегля куршума. Не мога да понеса този позор. Затваряш се вкъщи, нищо не казваш на жена си. По цели дни мислиш, сякаш разрешаваш философски въпроси. А всъщност мислиш как да се самоубиеш, да се отровиш. Да се застреляш или да се удавиш. Правиш избор. Когато човек иска да се самоубие, и в това проявява тщеславие. Той пише писмо на близките си за причината на самоубийството си. Иска да заинтересува обкръжаващите. Някой се хвърля от канара. Друг себе си: иска тялото му да остане цяло. Запазено, като консерва. Казвате, че тези хора са луди. Не. Това е гордост. Те ще слави. Те разполагат с чуждо нещо. Господ им е дал тяло и те казват: Ние ще запазим тялото си неповредено, за това ще се бесим. Изобщо, Самообидецът, преди да си сложи край на живота, се оправдава с това, че особен на мисъл го е овладяла и го е съсипала. Съвсем не е така. Да се върнем към търговеца, който предприел строежа на железницата. Какво става с него? Жена му забелязала, че той е замислен и го запитала. Какъв въпрос разрешаваш? Това не е женска работа. Кажи какво те мъчи, заедно ще разрешим въпроса. Умна била тази жена. Тя виждала в очите му, че той се мъчи, че не може сам да разреши въпроса и търси начин да избяга от мъчнотията. Най-после той казал. Нашето положение е безисходно. Съсипани сме. Аз не мога да издържа това безчестие. Даваш ли ми право аз да опитам да спася положението? Тя отишла при един милиардер и му казала. Господине, искам да разменя няколко думи с вас само за пет минути. Времето ми е скъпо. Ще го платя? Най-после той се съгласил да я приеме и попитал. С какво мога да ви услужа? Тя отговорила. Ние построихме железница... И ще ни бъде приятно вие да бъдете първия пътник, който ще пътува по нея. Само това искаме. Вие да минете пръв по новопостроената железница. На драго сърце, но това пътуване ще ми отнеме най-малко един час. Колкото време ви отнеме, ще ви го платим. Умна била тази жена. Милиардерът не се сещал какво се цели с това предложение, но дал съгласието си. След три дена тя обявила във вестниците, че еди кой си милиардер ще пътува по новопостроената железница Чикаго – Бъфало. Другият предприемач, като прочел обявата, си казал, «Значи този милиардер купува линията, тогава аз ще фалирам». И телеграфирал на първия предприемач с въпрос, дали би му продал... Но построената линия за 700 милиона лева. На драго сърце, отговорил първият. И така, само едно минаване на милиардера по линията спасило положението на търговеца. Това е една жена от избраните. Умна жена, която спасила мъжа си и той престанал да мисли за самоубийство. Христос казва, заради избраните, у дни ще се съкратят. Съвременните хора са фалирали в почти всяко отношение. В религиозно и научно, в обществено и политическо. Военните казват, че в света имало много герои. Ние видяхме тези герои на бойното поле. Всички искат да бягат. Ние ги видяхме в сегашната война заровени на 8 метра в земята. Къде са истинските герои, за да излязат открито срещу неприятеля? Видяхме много герои, но всички с маски на лицата си и така се бият. И след всичко това се казва, че във войната имало геройство. Какво геройство има в това, да се пазиш от задушливите газове? Не е ли същото и в морално отношение? Чуваш, че касиерът в някоя банка задигнал 500-600 хиляди лева и избягал. Търсили го навсякъде, но не могли да го намерят. В края на краищата религиозните проповядват морал, който не издържа никаква критика. Защо? Защото това, което е морално за българина, не е морално за французина, за англичанина. А това, което е морално за англичанина, не е морално за българина. Има известни принципи, общи за цялото човечество. Казваш, аз сам ще наредя живота си. Че всеки може да нареди живота си, това е наполовина вярно. Човек може да нареди живота си само при разумни условия. Всеки може да си направи къща, но при съграждането ѝ трябва да се вземат предвид много условия – височината й, големината на стаите, качеството на материала и други. После трябва да се вземат добри майстори и да се предвидят законите, на които се основава градежът. Изобщо при съграждането една една къща се изисква голяма разумност когато се строят фабрики, болници, училища, железници, навсякъде са нужни разумни хора. Човечеството се нуждае от разумни лекари, свещенници, съдии, адвокати, майки и бащи. Се избрани хора, заради които онези дни ще се съкратят. Сега като изнасям известни истини, мнозина казват за нас, че не сме с всичкия си ум. Така е. Що ми изнесеш една велика истина, казва, че не си с ума си. Кога хората са приели истината на своето време? Не донесе ли Христос една велика истина в света? И какво направиха с него? След него дойдоха апостолите, но и те бяха гонени. Така постъпват с всеки, който иска да внесе нова идея, било в науката, било в религията, било в обществения живот, какъвто и да е този човек, все ще го гонят. Разбиране е това. Знаете ли на какво го уподобявам? При доктор Фъргисън, знаменит психиатър, дошъл един болен, който му казал: Господин докторе, Отпред началото си имам един бръмбър. Ходих при много лекари, но никой не можа да го извади. Ти можеш ли? Лекарът разбрал, че болният няма никакъв бръмбър в главата си, но ако му каже това, няма да повярва и ще отрече знанието му. Тогава казал на болния. Почакай малко, ще направя операция на главата ти и ще извадя бръмбара. Докато болният се готвил за операцията... Лекарът изпратил слугата в градината да улови един бръмбър и да го донесе. След това направил малък разрез на челото му, намокрил бръмбъра с малко кръв и го показал на болния. Той казал. Ето бръмбъра. Всички лекари казваха, че няма никакъв бръмбър в главата ми. Сега вече съм свободен. Лекарът пожелал да освободи своя пациент от заблуждението, че изобщо е имало бръмбър. Затова му казал, че направената операция не е истинска. Болният му възразил, господин докторе, аз знае истината. Ти извади големия бръмбър, но малкият остана в главата ми, усещам движението му. Извади и него, защото и той ще порасне като големия. Казвам, мъчно се убеждава човек в истината, както и да му доказваш. По каквито и математически закони, в края на краищата той пак ще ти каже: Големият бръмбър си извадил, но малкият остана вътре. Мъченията на човека нямат край. Всеки има по един бръмбър в главата си и все за него говори. Един страда от стомах, за стомаха си говори. Друг страда от сърце, за сърцето си говори. Кой от каквото страда, за него говори. Това е. Неговият бръмбър. Казваш, имам тумор в мозъка, усещам, че нещо ме стяга. Никакъв тумор нямаш. Това е бръмбър, влязал в главата ти. Бръмбърите са живи мисли, които се натрапват в главата на човека и влияят на нервната му система. Съвременната медицина е констатирала случая на заболявания, без да е констатирана никаква органична причина. Например, някой се оплаква от силна болка в ръката, сякаш е щупена, а всъщност ръката му е съвършенно здрава, това се дължи на някакво впечатление, което той е задържал в паметта си и сега се проявява като болка. Някога е видял човек с щупена ръка. Или е присъствал на операция на ръката и не е могъл да се освободи от тази силна емоция. Изопечените образи остават дълго време в паметта на човека и оттам влияят върху нервната му система. Ето защо. Те трябва да се заместват с чисти и красиви. Това е един от начините за лекуване. Човек трябва да възприеме мисълта, че няма случайности в живота, че животът е господар на смърта, а смърта — негов слуга. И болестите са слуги на живота, а смъртта иде, когато животът и заповяда. Болестите, страданията са допуснати от живота, но когато дойдат избраните, болестите и страданията... Ще се съкратят. Заради избраните, онези дни ще се съкратят. Всеки ли ще бъде избран и кога ще го изберат? Всеки няма да бъде избран, но може да стане избран. Според българската конституция, всеки здрав, разумен, пълнолетен човек може да бъде избираем. Ако не отговаря на тези условия, не го избират. Кой младеж подлежи на набор? Здравият, разумният, навършилият 21 години. Ако е болен, или го отлагат временно, или го освобождават от военна служба. Всички здрави и умни деца, навършили 7 години, са избираеми за ученици. Всички учители, които са доказали своята способност за преподаване и които имат знания, могат да бъдат избираеми за професори. Ако не отговарят на тези условия, не могат да бъдат избираеми. Като дойдем до божествения живот, и там има избираеми. Там се избират хора, които гледат на божествения живот не само като на външна проява но като на съвкупност от вътрешни сили, които обединяват и физическия, и духовния живот. Всички хора се стремят да наредят живота си, да го осмислят. Прав е този стремеж. Но ако имат предвид само физическия живот, само него да осмислят, те ще реализират едва една трета от своя стремеж. Физическия живот съставлява Една трета от целокупния живот. Ядене и пиене ще има, но това не е всичко. Казваш, искам да уредя духовния си живот. Ти си дошъл до втората трета на целокупния живот. Ала и духовния живот има две страни. Външна, която се отнася до чувствата, до удоволствията, до стремежа към външната красота и вътрешна която се отнася до онзи непреодолим стремеж към великото и красивото в света. Най-после казваш, искам да постигна божествения живот. Ти си дошъл вече до последната трета на целокупния живот. И божествения живот има външна и вътрешна страна. Външната страна има отношение към умствения живот на човека, когато той се стреми към учене. Вътрешната страна има отношение към любовта. В човека се изявява чувството любов към Бога и в името на тази любов той е готов да направи всичко, което се изисква от него. Когато човек живее съзнателно и на физическия, и в духовния, и в божествения свят той има добре устроено физическо тяло, здрава нервна система, добре развито сърце и светъл ум. Мисълта му е ясна, трезва. И тогава, като кажем, че някой е избран, имаме предвид човек, в когото физическите и духовните, т.е. сърдечните и умствените сили са в хармония. Избраният е свързан с Бога. Следователно целокупният живот подразбира едно цяло. Живот на единицата, в която трите сили са обединени. Тогава човек започва да работи с първата единица. Тази е мярката, по която постъпва. При това положение, като се срещнат двама разумни човека. Лесно разрешават и най-мъчните въпроси. Питам, ако ме усърният човек стане касиер, как постъпва? Още в първия ден, като дойде някой беден, при него той веднага ще му даде чек за хиляда лева. След него иде втори, трети беден и на всички дава по един чек. Като се върне у дома си, той казва на жена си, раздадох няколко чека на бедни, направих едно добро дело. Да, но директорът на банката забелязва, че от касата липсват няколко хиляди лева и го пита, къде са тези пари. Нужни бяха за нещо. За какво? Трябваше да се помогне на няколко бедни. Защо банката е длъжна да им дава? Като си искал да помагаш, трябваше да вложиш свои пари и от тях да раздаваш. Ти правиш благодеяние с чужди пари. Хората, вложили пари в нашата банка, не са богати. Между тях има бедни, вдовици. Какво добро си направил тогава? Съвременните хора казват, достатъчно е да имаме пари и всичко ще се разреши. Те мислят, че ако имат пари, лесно ще разрешат въпросите си, но това е само една трета от истината, не е цялата истина. Парите са една необходимост, едно условие за живота, но всяка необходимост води към друга необходимост. Парите унищожават вярата, мъжеството, смелостта на човека. Като има пари, той оповава на тях, поради което вярата и смелостта му отслабват. Парите са внесли най-голямата поквара в света. Те са изопачили характера на свещеници и проповедници, на майки и бащи, на учители, на моми и момци. Те са внесли отрова в света. От друга страна, парите са благо в живота, ала злото, което са причинили, е по-голямо от доброто, което са допринесли. Може да не сте съгласни с мен, това не е важно. Наблюдавайте! Какво става с всички народи, семейства и общества, които забогатяват? Когато бащата забогатява, синовете и дъщерите започват да живеят в разкош и ухолство и в края на краищата нищо не излиза от тях. Какво стана с онези богаташки синове, на които бащите забогатяха във войната? Пропаднаха. Парите водят към разпуснат живот към престъпления. Не мислете, че като сте дошли на земята, имате право да живеете както искате. Има един велик закон света, който държи еднакво отговорни, прости и учени, богати и бедни. Пред него всеки еднакво отговаря за делата си. Хората се съдят според съзнанието си. Като не признават съдбата, някои казват за своя близък, че е умрял. Не е умрял, а е извикан където трябва, за да даде отчет за делата си. Тогава как ще се оправи светът? Като дойдат избраните и започнат да помагат на останалите. Много избранници има между хората. Избраният не трябва да се подхлъзва, да се поддава на слабости. Той може да бъде мек, но не и мекошав. Като види, че някой плаче, не трябва да се трогва от неговите сълзи. Като намествам щупения крак на някого, аз не обръщам внимание на сълзите му. Моята работа е да наместя крака му, а неговата да пролива сълзи. Като плаче, той ще се научи да не греши. Ако някой ми се оплаква, че е задолъжнял, че няма хляб за жена си и децата си, аз няма да му дам пари. А ще му дам подходяща работа, за да изкарва прехраната си с труд и да запази достоинството си като човек. Човешкото общество е основано на разумни закони, които тласкат човека към труд и работа като условия за развитие. Има избрани в света, но още много трябва да дойдат. Ако ме питат, защо работите в България не вървят добре, отговарям. Малко избранници има. А за да се оправят работите, броят на избранниците трябва да се увеличи най-малко 200-300 пъти. Мнозина четат вестниците факел и пастирско слово, в които пишат лошо за мен и за новото учение. Свободни са да пишат каквото искат но не знаят как да пишат. Който иска да пише нещо против мен, нека дойде да се срещнем лице в лице, не да говори зад гърба ми. Аз ще отговоря на всички въпроси, които го интересуват. Когато ги питат откъде знаят тия неща, те отговарят. Ние нищо не знаем, но пишем това, което чуваме от хората. Така постъпват всички. Водят се все положливи доноси. Някой оратор изнесъл една идея, която хората не разбрали и предали криво. Поетът написал нещо, вложил една хубава идея, но пак е изнесли криво. Опасността е в приложението на криво разбраните идеи. Какво виждаме най-после? Всичко се обърнало с главата надолу. Но заради избраните Унези дни ще се съкратят. Развитието на съвременните хора, както и пътят, до който са стигнали, показва, че те се намират пред велика епоха. На всички предстои минаване от едно състояние в друго. Ако кажа на хората какво има да става, вестниците веднага ще затръбят против мен, че заплашвам хората, че смущавам духа им. Ако видя, че сто ладии се готвят да влязат в морето да ловят риба, а моя барометр показва бура след 4-5 часа, нямам ли право да предупредя тези хора? Ако ни им кажа нищо, те ще се намерят на дъното на морето. Ако са влезли вече и им кажат, скоро на брега, заплашване ли е това? Ако след две-три години стане земетресение в София и аз предскажа това... Има ли нещо лошо в моето предсказание? Искам да предупредя хората да излязат по това време вън от къщите си, за да не ги затрупа. Мога и да се мълча, но какво ще постигна смълчанието си? Всички ще останат под развалините. Казвам на управниците. Поправете еди коя си линия, защото не е сполучливо направена и утре ще стане голяма катастрофа, от която ще пострадат хиляди хора. Не ни плаши, знаеш ли, че работите ни ще останат назад? По-добре, работите ви да останат назад, отколкото вие да пропаднете. В света съществуват разумни закони, които трябва да се спазват. Ако ги престъпите, ще се натъкнете на големи катастрофи. Между евреите имаше много пророци, които им предсказваха какво ще стане. Ако един такъв пророк... Предскаже днес на сегашна Европа, че така както върви и както се развиват събитията в нея я очаква голяма катастрофа, има ли нещо лошо в това предсказание? Ще ли да се оплашат европейците? Нека се оплашат, но да подобрят живота си. И он отиде в Ниневия да предскаже на жителите, че ако не подобрят живота си, ги очакват големи страдания. Те се стреснаха, разкаяха се и Бог отмени решението си. Скоро обаче забравиха обещанието си и пак продължиха лошия си живот, заради което бяха наказани. Предсказанието не е заплашване. То напомня на хората за съществуването на разумни закони, които трябва да се спазват. Ако не се спазват... Човечеството е осъдено на големи нещастия и страдания. Но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Кога ще се съкратят онези дни? Когато човек възприеме и приложи в живота си великият закон на любовта. Ето защо, който иска да стане истински човек, да влезе в новата епоха. Да се освободи от робството на греха, на страха, на безмислието, на смърта, трябва да служи на любовта. Как ще познаем истинската любов? Тя ражда живота. Лъжливата, фалшивата любов ражда смърта. Лъжливият живот произвежда тъмнина, истинският произвежда светлина и свобода. Тази светлина посочва правия път, по който човек трябва да върви. Като влезе в него, той се освобождава от страданията, т.е. те излизат на повърхността на живота му и не го измъчват. Да живеем вече по нов начин, да влезем в истинския живот, за да познаем Бога. Кой е създал Господа? Да се задава такива въпроси не е философия. Как ти дойде на ум да го зададеш? Чудно е да се задава въпросът, кой е създал Господа. Ти носиш чек в банката. Искаш да ти го изплатят. Първо ще удостовериш своята самоличност, а след това ще ти се изплати. Следователно, когато питаш кой създаде Господ... Аз подразбирам, че питаш кой те е създал. Първо ще се отговориш на въпроса кой те е създал и после ще питаш кой е създал Господ. На този въпрос всеки сам ще се отговори. Ако искаш да знаеш кой те е създал, питай майка си и баща си. Те да питат своите родители, кой ги е създал, техните родители ще питат своите и така нататък. Знаете ли, докъде ще стигнете с този ред разсъждения? Ще се намерите в положението на онзи цар, който искал да му се разкаже приказка без край. Повикал всички мъдреци в своята държава и поискал някой от тях да му разкаже такава приказка. Разказвали му те пет-шест дена, но приказките все имали край. Като не могли да го задоволят, той ги набивал и ги изпращал да се вървят. Най-после се явил един мъдрец и му казал — Аз мога да ти разкажа приказка без край. — Внимавай, много мъдреци като теб отидоха бити, да не пострадаш и ти като тях. — Не, аз ще ти разкажа такава приказка, каквато искаш. И започнал. Едно време имало един велик цар като теб, който поръчал да се направи голям хамбар и да се напълни с жито. Като го градили, по внимание, зидарите оставили на зазъда на една малка дупчица. Един шторец се забелязал, влязъл през нея и си взел зрънце. После се върнал, взел второ зрънце и го изнесъл. Пак се върнал, взел трето зрънце и го изнесъл. Е, после, чакай да изнесат всичките зранца. И я остави, тая работа няма край. Така и нашия живот е направен от безброи малки зранца. И ако поискаме да ги местим от едно на друго място, както правил шторецът, няма да ни стигнат милиони години да разрешим въпроса за живота. Но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Мнози напитат, кой е правия път? Аз не се интересувам кой е правият път, кой е православен или евангелист, но питам, ти от избраните ли си? Да, от избраните съм. Тогава ние с тебе можем да се разберем. Заради избраните у нези дни ще се съкратят. Кои дни? Дните на недоразумения, на крамоли. На смърт тези дни ще се съкратят, т.е. ще изчезнат. Всичко това ще стане заради избраните, умните хора, които разрешават правилно задачите си. На всеки сто години в известни области периодично се забелязват духовни прояви. През 1905 г. в Англия се почувства едно духовно пробуждане. Тогава през деня там се появили големи огнени кълба. Учени, журналисти отивали с апаратите си да ги фотографират, но не може ли? Щом изваждали апаратите си, огнените кълба се изгубвали. А като ги затваряли, кълбата отново се явявали. След това се превръщали в големи огнени стълбове. Вечер те се виждали на разстояние около 20 км. Приявяване на светлините настъпвали болести и епидемии, но щом изчезвали, болестите се прекратявали. Такива явления ставали не само там, но и в целия свят. В 1905 г. когато се явили огнените кълба в Англия, нямало болести, но хората започнали да се разкаиват за грешките си, искали да изправят живота си. През това време... Продължение на 5-6 месеца съдиите нямали работа. Никакви дела не се водели. Хората лесно се помирявали, искали да живеят братски. Станало духовно пробуждане между тях. Защо е станало така? Защото избраните дошли в света. Светлите кълба представляват разумността на избраните. Ако днес човек види такова кълбо, ще си отвори очите, за да се увери, ясно ли вижда или е някаква иллюзия. Чудни са хората. Като видят едно светло кълбо, не вярват даже на очите си. Питам слънцето. Не е ли такова светло кълбо? Резултат има то, Влияние има. От него излиза енергия. Животът ни почива на неговата светлина и топлина. Ако светеше без да изпраща светлина и топлина, това е друго нещо. Ало от неговите светлина и топлина всичко расте и се развива, дава резултат. Ако духът ти е отпаднал, достатъчно е да видиш това светло кълбо, за да се повдигне. Слънцето влияе и на престъпника и го преобразява. Той е готов да служи на Бога. Това не е ли влиянието на слънцето? Ще кажете, че е случайност. Но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Всички избрани хора са светищи. Те са като светлите кълба и стълбове. От очите и лицата им излиза мека, приятна светлина. Въпросите, съществува ли Бог или не, да се женят ли, дали може да се живее без пари, без къщи, са разрешени правилно за тях. При избраните съмнение и противоречия не съществуват. Но обикновенните хора и до днес питат, трябва ли да се женим. Кога хората не са се женили? От 8000 години непрекъснато се женят. Женитбата влезе в света още от времето на Адам. Първоначално той беше сам в рая, но поиска от Бога да му даде другар, да не е сам, и Бог изпълни желанието му. Приспа го, извади едно от ребрата му и направи от него другарката му Ева. Преди Адам имаше ли женидба? Не. Женидбата се яви след него. Бог създаде човека по образ и подобие свое, даде му възможност да владее земята. И да се ползва от нея. Целта на сегашната женидба е изправене на грешките на хората. Според мен тя не е нищо друго, освен затвор. Всички женени, мъже и жени, са затворени, мъчат се и страдат. Кой се радва тогава? Само Божественото се радва. Понякога в затворите, така наречените женидби, има големи изтезания. Големи страдания. Майката роди дете и след известно време идват бирниците да й го вземат. Тя плаче, страда, пита как е възможно да вземат детето и. Най-после се примирява и казва, така е наредила природата, такава е волята Божия. Ако съдията осъжда на доживотен затвор престъпника, съдията ли е вината? който убива и върши престъпления, трябва да бъде готов да носи последствията. Молете се да дойдат избраните, да поставят живота на друга основа, където всичко ще бъде хиляди пъти по-добро от сегашната женитба. Отношенията между мъжете и жените ще бъдат много по-хубави от сегашните. Днес, ако погледнеш една жена, ще те обвинят в нечистота. Аз гледам на жената от такава висота, каквато хората не могат да си представят. Жената и мъжът не са плът. Те са нещо високо, недосегаемо. Животът на сегашните хора не може да се нарече истински. Те се нуждаят от любов. Между мъже и жени трябва да има абсолютно безкорисна любов. Тогава те няма да говорят за своята, но за проявената чрез тях Божия любов. Всеки трябва да пожелая да постъпва като Бога, да проявява Божията любов. Но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Когато избраните дойдат на земята със своето ново разбиране за живота, те ще помогнат на хората да разрешат въпросите си правилно. Тогава хората ще знаят от къде са дошли и къде отиват. Защо са дошли на земята? Какво е предназначението им? И всеки ще изпълни своето задължение като майка или баща, като брат или сестра, като учител, свещеник, съдия и така нататък. Те ще си отговарят сами. Трябва ли да се женят? Женитбата е временен въпрос, но човек постепенно отива от временното към вечното. Не е важно дали ще се жениш или не. Важно е този въпрос да се разреши правилно. Ако майката и бащата раждат, децата им трябва да са разумни. Първородителите трябва да са доволни от децата си. И да благодарят на Бога, че им е дал добри, разумни деца. Ако във всеки момент съжаляват, че са родили неразумни и непослушни деца, какъв смисъл има тяхната женидба? Какво ще стане със света, ако хората не се женят? Да оставим този въпрос на страни. Разумните хора, които идват на земята да живеят по нов начин, се интересуват от своите постъпки от своя живот. Какво правят другите хора? Как разрешават въпросите си? Това не представлява интерес за тях. Сега да дойдем до духовната страна на въпроса. До любовта ни към Бога. Всеки трябва да определи отношенията си към Бога. Тази е неговата първа и най-важна работа. Любовта ни към Бога да бъде толкова силна, че нищо да не ни разколебае, толкова дълбока, че никой да не проникне в нея и да я отнеме. Това значи Бог да живее в нас и ние да живеем в него. Ако Бог е в нас, има ли нужда да търсим разрешение на въпросите отвън? Ако слънцето грее силно, има ли нужда да ходиш при дърварите, да се молиш за малко дърва, с които да се стоплиш? Излез вън и се грей на слънцето. От кого е поискало пари за светлината и топлината, които щедро раздава? То дава дарум на всички. Ето защо, когато намерите живия Господ, вие сте намерили слънцето на живота, което дава дарум своята светлина и топлина. Това е реалното, което трябва да ни занимава. Това са... Избраните хора в света. Но аз имам особени философски разбирания. И моите разбирания са философски. Тогава ще се разберем добре. И жена ми, и дъщеря ми имат философски разбирания. Още по-добре. И с тях ще се разберем. Всички хора, свещенници, учители, професори, имат особени разбирания. Всички хора... Са особени. Жалко е, че не са избрани. Аз съм особен човек. В какво се заключава твоята особеност? Независим съм, но без да мисля, направих един скандал, за който щях да лежа в участък. Като видях, че идват стражарите, ударих на бяг. Минавайки покрай къщата на моя приятел, скрих се там, докато заминат. Това било герой. Избягал и се скрил. А другарите му хванали и били. Друг се хвали, че дал подсъд приятеля си, който му дължал известна сума, съдът издал изпълнителен лист и така той си взел парите. Всеки се хвали с нещо, с което се е прочул. Всички правят по нещо, но работите им все остават неуредени. Правилно е човек да дава, а не да взема. Така постъпват избраните. Ще кажете, че те трябва само да дават, абсурд е за тях да вземат. Вашето твърдение е абсурд. Ще ви докажа това само с няколко думи. Голямата чашма. Големият извор постоянно дават. Като дойде жадният, те нищо не му искат. Защо? Защото са избрани. Пресъкналата чашма обаче взима, а не дава. Избраният човек. Е извор, в който божественият живот постоянно се влива. Той никога не може да каже, че са го изчерпали. Някой окултист казва, изчерпаха ме, трябва да се оградя. Това е слабата страна на окултиста. Не се страхувайте, че ще ви изчерпят. Кого изчерпват? Който има слаб капитал. Ала големият извор няма защо да се плаши. Някой седне до мен и се пита, няма ли да изчерпи учителя. Водата, която изтича от мен е много голяма, може да те отнесе? По-добре стой далеч от мен, за да не те отнесе. Ако си извор, който постоянно тече, кой ще те изчерпи? Бъди спокоен, никой не е в състояние да те изчерпи. Това е новото учение. Щом си в него, кажи. Божественият живот изтича от мен. Наистина, всеки човек е извор, от главата и сърцето на когото изтиче нещо. То дава благоста и сладостта на човека. За това обикваме някого. Той е бистра вода, сладък извор, приятно ти е да пиеш от него. Някой човек е мътен извор, ако пиеш от него, ще ти стане тежко и ще се питаш, защо пи. Всички хора не са еднакви извори. Дали виждате това или не, не е важно. Казваш, аз виждам това, но ти не го виждаш. Всъщност всички хора виждат, но не разбират всичко. Обикновено младите виждат по-добре от старите. Дядото чете с лупа, а като млад е чел без лупа. Добре е виждал тогава. Старият поумнява. Не е толкова поумнял. По-слабо вижда. За себе си казвам, че мога да чета и с лупа, и без лупа. Човек не трябва да губи силата на своята воля. Всяко съмнение причинява отслабване на волята. Какво е съмнението? Знаете ли какво е положението на човек, който носи очела? Един ден... Някой забравил да се сложи очилата, но като мислил, че са на очите му, могъл да чете и без тях. По едно време искал да ги свали, но видял, че не са на носа му. Търсил ги, не могъл да ги намери. Връкнал в джоба си и танки открил. Казал си. Чудно нещо. Аз съм чел без очела. Питам. Как е могъл да чете без очела? А сега не може. Следователно. Когато човек си внуши, че не може да направи нещо, наистина не може. Като каже, че може да го направи, както каже, така става. Затова и писанието казва, както мисли човек, такъв става. Заради избраните у дни ще се съкратят. Всички искате да бъдете такива избранници. Такива извори, през които да тече Божията любов, като потекът, тогава ще се разберем. Всички трябва да бъдем избрани. Силни, благородни, мощни, разумни. Аз не взимам тези качества в обикновен смисъл, но в необикновен. В смисъла на избраните. Желая ви да бъдете избрани желая ви вашата проявена любов да бъде като Божията любов. Проявеният ви живот да бъде като Божия живот. Вашата проявена светлина да бъде като Божията светлина. А вашата проявена свобода да бъде като Божията свобода. 25 май 1924 година София